Marakaza tangu Mohamedi ata afikinishi marakani alisafiri kwenye Ujerumani na hadi Indonesia yote hii kireke kura tibu tukiolirukuu mbeliao lakini katika safari zote hizi safari ya muhim zaidi niile halifuanya Julai saba muagrofumbilia moja siku hii ata alipanda ndege ya shirika la Swisia flight mia moja kumi na saba kutoka Miami kwenye Zuri chuo Swis. Alipo fikaza uricha kapanandenge nyinginia Swisia, Friday mia sita hamsina sita kwenye Madrid inchi Hispania. Aliwasil Hispania sa kumi na daki karubana tano Jioni, na kuka katika hoteli no iitu a Diana Casadora. Iliopo mayno ya bajarasi karibu kabisa na wanjwa wandenge. Usiku wasiku hio alimpigia simu mtole iitu a Bashara Ahmed Almesli, mana funzwa Jorda animjini Hamburg. Huyo ndiye halikuwa mtu wakati kiunganishi katiyaki na Ramzi Bini Alishibi, siku mbini mbele. Hata halikuli gari aina Hyundai Ascent, na kuendesha mpaka mita ya Beach ya Taragona, kunye neo linalo hitu wa Rews. Hapo halikuwa nasubiriwa na Bini Alishibi, haliewasili kutoka wanja wandegi. Baada ya hapo wakalekea kunye hoteli na wei hitu wa Monika, wawe. Nawakala hapa ompa kake shweake. Siku iliyo futa hakujudika na walienda wapi? Na ina minika kuwa walienda kuniyesepha usi ali kaida hapa chini Spain. Watu wahu ko kafanya kikau kizuusana. Ina minika kuniyesepa kuhicho rikuepo ata bini alishibi KSM na seidi bahaji. Kikauhiki ndicho klicobatizoaji na la twenty zero one isamiti. ウンガジャミヤウジャスウィドニアニ。ケカオニハパーディポアリシビナケイエセム。ワカワセリシャ n ワアタマ i ザコトカカカビンラデン。ジェニニキ e ンデレアウシコセケテカセヘムウニョフワ a アジニー・ハビ a m i アンガー、ミミネイトワー・アナニアス・エリガ a